Bueno, e, Jaizkibel kompainiak berdintasun eskubidea babesten du. E, eskubide, berdintasun eskubidea jokoan dago, hau e, epaitegiek eki esan dute, Eusko Lekebintzarrak ere izan du, eta alartekoa Eusko Lekebintzarraren goi komisionatua da e, giza eskubidea babesteko. E, Eusko Lekebintzarrak berdintasunari buruzko onartu zuen, eta horren arabera derregorrezkoa da Jaizkibel kompainiari erabateko apoio ematea esan bezala berdintasun eskubidea babesten duerako. E, horrekatik dagoa alartekoa, e, Beste urte batean hemen, Gaitziel Kompenyeri bere apoioan manez. Hortaz aparte, ezan nahi dut, e, Ondarri Biako Udalak eta Alkateak, e, badutela bere erantzuk izuna, bete beharra, berdintasun euskubidea apoiatzeko eta ez dugu, Alkatea ez udala hemen ikusi. Eta nik eskatu nahi diot, Alkateri eta Udalari, urren urteari begira, e, alegin egin dezala, berdintasun euskubidea babesteko, Eta baita ere, herri barruko bizigetasuna, e, uste dut ez bidezkoa, e, festa erzantzaren babespean bizitu e, behar izatea, eta horretarako lan hundia egin behar dago, eta lan hundia egin behar dago irailaren e, berazetik aurrera. Beraz, e, nik ararteko gisa, eskatu nahi diot esan bezala, e, ondari biako alkateari eta ondari biako udalari lana egindezatela, dezatela, hukien lana dezatela bihartik aurrera urreango urtean e, erabateko bake eta Jaizkibel konpainiak udalaren aldetik behar duen, laguntza eta apoio osoaz egin dezane bere dezfilean.